Sua rádio, onde você estiver. Recebemos três educações diferentes. A dos nossos pais, a dos nossos mestres e a do mundo. O que aprendemos nesta última, destrói todas as ideias das duas primeiras. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio. Emília Barda. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. que fala o repórter resto, testemunho ocular da história. No ar, histórias e memórias. A apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu binacional a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E mineração Maracaju referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e memórias. Música Bom dia, região da Tríplice Fronteira. Primeiro Histórias e Memórias inédito de 2016. E esse novo ano com certeza vai trazer muitas coisas boas para nossa sempre linda Foz do Iguaçu. Ano bissexto para trazer mais sorte a todos nós. Nossa cidade cada vez mais em evidência e também ano de eleições. Já estamos nos preparando para os abraços políticos. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, bom dia Rita Araújo, bom dia Márcio Barreto, bom dia a Sâmela, não está conosco aqui no, es no nosso estúdio, né mas está acompanhando o programa com a gente, a Yáscara também viajou, foi para Curitiba, início de ano formaturas, né muitos muitos afilhados é, fazendo festa, muitos colegas também fazendo festa. Como a Rita falou, primeiro Histórias e Memórias do ano de 2016. Nós estamos aqui desde março do ano passado, passamos o ano todo de 2015 com vocês, nossos ouvintes queridos, falando um pouquinho da história de Foz do Iguaçu, um pouquinho da história da nossa da nossa região e sempre trazendo uma entrevista inédita ao vivo aqui no nosso estúdio. E hoje não poderia ser diferente, né, Rita? Estamos começando... O ano com um casal aqui maravilhoso Um casal que muita gente conhece em Foz do Iguaçu Um casal muito ativo aqui na sociedade iguaçuense Principalmente também na, na igreja católica Que é o Valdemir Carlos Burdim E a Célia Inês Burdim Bom dia, vou dar um bom dia especial aqui primeiro pro, pro Carlos né vou Chamar de Burdim, né Burdim? Bom é, dia Bom dia, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Transamérica você Jorge, Rita, Márcio. Eh, quantas um vezes a gente tá aqui. É, na verdade, nós achamos que não há nem merecedores de estar aqui hoje, porque a nossa história é meio comum como todas as outras pessoas que vieram para Foz do Iguaçu, né? Mas que a gente puder contribuir aqui, vai ser o maior prazer. Bom dia, Inês, Célia, Inês, Bordinho, tudo joia? Tudo. Graças a Deus, tudo bem. E agradecido pelo convite, né? Eu espero contribuir. Com, com certeza. Com, com parte, né, um pouco da nossa história, contar um pouco da nossa história aqui em Foz do Iguaçu, né? E e vamos ver. Vamos conferir um pouquinho dessa história. Tá tranquila, né, a Sim, sim. Bem um tranquilo, né? As pessoas chegam aqui, né, no estúdio, né, Rita, fica um pouquinho assim, eh, principalmente as esposas diz, não vou sentar ali do lado, meu marido vai falar, mas aqui todo mundo tem que acompanhar o programa aqui falando. E, Rita, nós falávamos aqui do Rio Grande do Sul amado, eu com o Burdim temos algumas histórias aí, Opa. apesar dele não ser gaúcho, <risos> mas nós temos umas histórias aí do Rio Grande do Sul que vamos contar aí é, durante o programa. Mas hoje está de aniversário, Burdim, eu dei uma pesquisada nessa data, 24 de janeiro, hoje está de aniversário a cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, é, 85 anos está fazendo, como o nosso programa recebe aqui muitos gaúchos, né Rita, a maioria das, dos nossos entrevistados, uma grande maioria, acho posso dizer mais de 80%, tem uma origem lá do Sim, Rio Grande do Sul, um pouquinho de, de catarinense também, mas a grande maioria, então você que é lá de Carazinho ou da cidade ali perto, então parabéns para essa cidade. Rita, você sabe como chama quem nasce lá em Carazinho? Olha, nem imagino, hein? Carazinhense. Carazinhense. Carazinhense. Então, então, de parabéns aí o pessoal lá de, de carazinho Bacana. E a Transamérica Foz, um ano de muitas novidades também, muitos programas novos, muitas estreias esse ano. Estamos aguardando aí o mês de fevereiro, né? Vamos ter aí a estreia do Jornalismo pela Manhã, a volta do Transnotícias, das 7 às 8 da manhã, com Guilherme Wojtkowski, É, vamos ter aí o programa Mulheres, estreia também do programa Mulheres, com Rita Araújo e um time grande de mulheres aí também, né? Já podemos anunciar, Rita? Ah, vamos anunciar, né? Olha olha, olha olha o rostinho da professora ali. Sim. Mulheres, é, coisa boa, hein? É, mulheres, esse olha esse aí, tá vendo? Tá já, vendo? já gostou do tema também, né? Então, muita novidade, muita coisa boa também aí na nossa Rádio Transamérica TV descer esse ano que se inicia que promete muito né Eu acho se que você você já colocou também um ano que vai ser bastante difícil bastante complicado em certos aspectos mas é cheio de novidades cheio de notícias aí principalmente cheio de nós. abraços <risos> cheio de abraços este é o ano que a gente é, mais tem amigos vai. como é que foram suas férias aí irritar maravilha graças a Deus viajou bastante viajei bastante fez o que eu queria né ótimo Ai, que bom. Espiritualidade. Quando se Cansou. viaja, se volta, você volta renovado. Renovada. renovada. É verdade. Então, prazer estar aqui com o Burdim e, e a Célia. Vou, vou, vou chamá-los assim porque nós temos uma uma certa amizade, né, uma certa intimidade. E vou começar falando um pouquinho lá da cidade de Arapongas, né? Parece que vocês dois são da cidade, são paranaenses de, são de Arapongas. Arapongas, paranaenses de Arapongas. Bom, Antes mais nada, Antes de mais nada, tem que ser burdinho mesmo, porque nem meus filhos me chamam pelo nome, né? Então... <risos> é, e, o, e o nome é Valdemir, acho que ninguém te falei, conhece por Valdemir, então, né? Então, eu vejo um ou outro na televisão, de vez em quando, aparecendo, e os autores aí coloca os nomes lá e é, acharam um Valdemir na vida. Aí, <risos> mas, foi reclamar com a minha mãe um dia, ela falou assim, olha, só você estudar, formar em, em direito ou ser médico, vai ter um doutor Valdemir Carlos na frente, vai ficar vai bem ficar mais bonito chique. o nome, né? Vai ficar <risos> Bom, mas enfim, nós, nós somos de Arapongas e... ali no interior do Paraná, no norte do Paraná é, perto de Londrina para quem não, não, não se localizou direito né entre Londrina e Maringá e é uma cidade pujante, na verdade é, é um parque moveleiro o, o maior do sul do país né, então, é. É, inclusive esses dias eu tive lá no Natal o pessoal tá sofrendo um pouco né por causa dessa crise toda né eu, eu, como é um parque industrial né, e as vendas estão... É, meio baixo, o pessoal tá tinha empresa com três turnos e hoje estão com um turno só e muita gente desempregada, mas enfim, é, a cidade aumentou bastante, a cidade é bonita e nós nos conhecemos lá, né? Através do, do esporte, na verdade através do esporte. Eu já trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo, o Finasa, pessoal que mais antigo um pouquinho para pra entender e nós tínhamos um time de futebol na cidade, futebol de salão e eu... Desde do, do, do, do início ele já foi contratado por causa do futebol. É, e era bom de bola. <risos> é, muito bom. pessoal falava muito que era. <risos> Eu era, eu era fã dele. Ah, esse. E começaram os olhares aí é. durante os jogos de futebol, e, e, Pô, A Aí jogava na, na seleção na, na seleção da cidade de basquete, tinha um time lá, o Pongão, né, que era um time é. muito famoso de basquete na cidade. É, inclusive foi várias vezes campeão estadual. É que naquela época a gente não tinha nem o nacional ainda, né, mas... É, sim, tinha sim, tinha era, era o Zinzim, Zinzão, Peta, Dirceu Marinho, Dirceu Marinho, que ainda está ainda, né, em ativa lá na, na cidade. Técnico, né? É. Então, e aí, é, o Jornal da Esporte, acho que a cidade não tinha muita coisa que fazer o Jornal da lotava bastante quando tinha quando Do tinha bem, o futebol na cidade lá, o futebol de salão. E aí a Célia começou a me paquerar lá, nem sabia que ela existia, <risos> e de repente aquela menininha linda lá me, me paquerando, ah, tá louco, né? Deu brecha. Juventude, <risos> né? Você tava vendo, professora Célia, começou a me paquerar. É, é, é, é, é, é namor no patônico bom, que a gente bom. chamava. E, e vocês chegaram a, a, a, a antes de, de chegar em Foz do Iguaçu, né? Vamos, vamos continuar aí em Arapongas. Vocês namoraram, casaram também em Arapongas? Sim. Casamos e tivemos os dois filhos lá. Ah, então, quando, já, quando é, vieram, vieram já com a família formada, sim, praticamente. Quando chegamos em Foz, a Gabriela tinha um ano e meio, mais ou menos. Hoje ela está com 25 anos, então... 26. É, 26, 26. isso. 26. Quer, mulher sempre quer diminuir a, a ah, idade, é, né? É, a mulher é, sempre é, protege é. as mulheres, né? E, Burdin, é. uma pergunta inevitável para você. O que, que você veio fazer em Foz do Iguaçu. Por que que você chegou aqui com a sua família em, em Foz do Iguaçu? Se eu não me engano, você era contador também, contabilista não, não, nessa é, área? É, eu, eu era, mas não, não exerci a profissão. Mas eu, a minha vida foi trilhada através do banco, né? Do Banco Mercantil de São Paulo. E foi transferido para Londrina na época e a primeira transferência é muito difícil, muito ruim, porque você sai de perto da família, sai de perto de todo mundo. Mas a nossa não foi tanto traumática, porque era Londrina, pertinho, 45 km então, assim, a gente tava quase todo final de semana, um ou outro indo para a ou o pessoal indo para lá, né? Eh, as crianças eram pequenininhas, né? A Célia não trabalhou nesse período lá em Londrina, sofreu bastante, até até porque ela trabalhava em Arapongas, depois ela parou de trabalhar e foi para Londrina e foi cuidar das crianças. E ela ficava sozinha. tem que tem que dar uma mão para que foi um período assim não é muito fácil pra gente, né? Mas enfim, aí nós estávamos muito bem lá, de repente veio um convite para assumir a, a agência aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, não foi nem para assumir. O pessoal falou para eu vir para cá, é, a fim de substituir o gerente que estava de férias. E eu vim é, no, próximo do final do ano. Se lembrar e o ano disso foi em 90. 90. 90. E aí quando quando eu retornei para lá, já já estava um convite lá para mim vir substituir o gerente que é, e eu tive que vir, tive que vir, quer dizer, tive que vir, foi uma Uma experiência assim meio traumática, né? Porque no começo foi uma a gente não esperava assim de repente que viesse para cá, para sumir. Até não tinha muita experiência disso também, né? Dois anos e meio daqui nós estávamos em, em Londrina, né? Em Londrina, é. nós estava começando uma, a fazer uma a se organizar numa Isso, cidade e já é, teve é. que se desmobilizar. Então, aí eu cheguei para cá e ainda falei pro meu pai, eu lembro que o meu pai eu falei para ele assim: "Pai, eu vou para casa para para Foz do Iguaçu". Porque eu quero ganhar o dinheiro lá e embora logo. Não vou ficar uns quatro anos aí e vou cair fora, né? Porque todo mundo falava mal de Foz do Iguaçu, né? Nossa, você chegava com um carro de placa de Foz lá, era, era mal visto. Né? Mal visto. É. É, é, hoje mudou muito isso, mas antigamente era assim. E aí, vim para Foz do Iguaçu, fiquei uns seis meses aqui sozinho, uh, até arrumar um apartamento pra gente e tal, né? Todo mundo falava, não, pega um apartamento, a cidade é perigosa e tal é um apartamento e aí eu trouxe as sérias crianças para cá. Além do que Foz do Iguaçu né, era muito longe de tudo, né? Verdade. Ainda hoje nós somos, né, Verdade. distantes aí de muitas cidades, mas antigamente, década de 90 e, e anterior a isso também era uma dificuldade para se chegar aqui, né? Bastante. Poucos voos, pouco é, pouco avião. As uhum. estradas não muito não muito boas, né? Verdade. Mas Por... eu vou deixar para você perguntar depois que a gente vai ter uma musiquinha aí, Vamos dar. lá, vamos de música. <risos> vamos de música um pouquinho, né, Márcio? Então, The Fevers, Mar de Rosas. Histórias, Histórias e, memórias. e memórias. Você bença. Sabe... histórias e memórias uma viagem o no tempo e que viagem né gente olha que bacana a gente ofereceu aqui para a professora C o seu Burdinho esposo de fevers mar de rosa então são músicas que a gente não ouve tanto né é, atualmente mas aqui no, no histórias e memórias a gente tem essa oportunidade gente vocês podem estar conferindo o nosso programa através da fanpage Transamérica Foz. é o WhatsApp você pode estar participando também Se você conhece, é, foi aluno da professora Célia, né? Quer mandar um recadinho aí? Tudo bem. É 045-8828-2828 ou liga aqui pra gente, né? No 3028-2828 que a gente ouve a tua voz, não é assim? Isso mesmo. E parece ter uma história aí, porque, assim, o programa ao vivo, Burdin, sempre no intervalo, é bacana também que a gente acaba sabendo de, uma, de uns causos diferentes, né? E aí a pessoa se anima um pouquinho para falar também <risos> ao vivo no, no microfone, né? E parece que nessa vinda tua aqui para Foz do Iguaçu aconteceu um caso peculiar, né? Na, na estrada e no ônibus, né? É, Você então, quer contar para nós? É, eu conhecia Foz do Iguaçu quando vim uma vez com um tio meu, mas é, depois nunca mais tinha voltado. e Aí eu catei o ônibus lá em Londrina e vim para Foz do Iguaçu, mas o ônibus parou em Cascavel e eu tava dormindo no ônibus, aí o cara eu não ouvi ele falar que chegou em Cascavel, mas eu acho que ele deve ter falado, né? <risos> e chegou, mundo. chegou e tal, eu desci com minha mala, é, montei num táxi e pedi pro cara ir na Avenida Brasil, número tal, o cara falou: "O senhor tá não tá meio enganado". Mas tipo, já tinha saído já com o carro, né, andando com o carro. "O não tá tá enganado, porque esse número aqui não vai, vai dar numa vida e tal, alguma coisa assim". Ele, ele falou assim: "Não é em Foz do Iguaçu, Fred, é em Foz do Iguaçu". Falou, "Mas o senhor tá em Cascavel". Eu tive que voltar. <risos> pau pau do viaduto e catal um outro ônibus depois e, e vim para Foz, cheguei atrasado aqui, o pessoal todo preocupado me esperando. Eh, nós falávamos aqui no antes da, da, da música, né, que Foz do Iguaçu realmente antes da nossa canção, eh Foz do Iguaçu realmente era muito distante, né, de, de outros municípios e tinha um, uma fama, né, de ser um lugar É muito longe, muito uma falta de segurança muito grande. Eu acho que essa proximidade também com o Paraguai, as três fronteiras, né, Rita? Verdade. é muito É muito grande. Uhum. Quanto tempo o casal tem de, de casamento? 25? 31 anos. 31 anos. Ah, olha, já passou é. as bodas de, de prata já, né? Já, já foi. Tempo. Maravilha. Trin 31 anos. São duas, duas filhas, né? Não, um casal. Um casal. Um casal. O Felipe... E a Gabriela. Felipe e Gabriela nasceram também lá em, em Arapongas. Na, na Arapongas, isso. O Felipe está com 29 anos hoje, 28, é 29 anos, 29. e a Gabriela vai fazer 27, né? Isso. isso aí. O Felipe já está casado, está em Curitiba, formou em Engenharia, em Engenharia Mecânica. E a Gabriela... Ciências Biológicas. Ciências Biológicas. Já temos neto ainda na família? Não. <risos> não. não. não. Agora, me parece né? que vai demorar um pouquinho, né? Tem <risos> um monte de amigos meus que é tudo noninho já, avô e tal. E, e. Nós nós entrevistamos aqui na RTC fomos lembrar um pouquinho, né, o professor Afonso, né? verdade. E também foi vovô, né, o ano passado é, também. É verdade, recente, perfeito. Recentemente a, a professora Carmen, é. né? A professora Carmen. Nós entrevistamos aqui o Laudelino também, né, que também já é Professor Odete Rolon professora Odete Rolon, então... Professora Hilda Rorato. Ilda, Nossa. muita gente boa aqui, Nossa, que aqui. passou <risos> por aqui. E, e o Burdim falava, é importante a gente dizer isso também, né, Rita? Burdim falava, não, nós somos novos aqui em Foz do Iguaçu, chegamos na década de uhum. 90, mas é importante, é, o programa Histórias e Memórias não é um programa é, que tem um cunho científico, não é um programa para... né é, é, é mais as histórias mesmo de cada família... É, Como você percebeu o Foz do Iguaçu ao chegar? né Como, como se transformou a cidade? Então, até eu, aí Rita, que há 13 anos em Foz, eu já tenho meu, histórias para contar. Já tenho muitas histórias. Imagine você que está aqui, não vamos dizer a idade, não. né? Uh, uh, uh, uh. <risos> Desde que nasceu, não, uh, não. Uh. Mas a, a Rita Araújo, que é iguaçuense, né? Uhum. é Nata aqui é, da nossa cidade de, de Foz do Iguaçu. E, e Burdim, uh, você chegando em Foz, qual foi a tua... Primeira impressão da cidade assim, era mesmo essa cidade eh difícil, então, insegura. É. Como é que você viu? isso? Poucas ruas asfaltadas, né? Nós isso, tínhamos é. aqui um um poeirão, um barro, é, um barro. E quem veio de Londrina, né, sabe, né, que já era mais, Londrina, mais em Maringá, organizada Londrina e Maringá, né? Uma cidade é, com muitos atrativos, né? Teatros, cinemas, e um monte de coisa assim. E e aqui foi um pouco diferente, a gente chegou mas o que o que me ganhou Foz do Iguaçu na verdade né bom relembrando um pouquinho quando eu cheguei eu fui o hotel uh, no, em janeiro eu saí do hotel depois do almoço tipo uma e meia da tarde e a hora que eu comecei a descer para Avenida Brasil eu passei mal estava muito quente <risos> e eu não estava acostumado com isso tive que voltar para o hotel entrei no quarto liguei o ar condicionado né do hotel e avisei minha turma do banco lá que eu ia me atrasar um pouquinho que eu não estava legal não tava bem né. Então, até acostumar com esse calor não foi fácil. A minha filha imagina. a minha filha é uma loirinha. A minha filha é uma loirinha e, nossa, Cagando ela vivia sol. cheia de... Broturejas. É... Ai, que Sim. pecado. Ela, hum, ela sofreu muito. Nós é. sofremos muito com o calor daqui. Sim, nós que somos, né? Nós, eu digo eu aqui, porque... mas, mas <risos> A gente já sofre? Rita, eu vou falar a verdade para você. É, foi uma, uma das situações que me ganhou para ficar na cidade também. O calorzinho? É, eu gostei Abençoado. do calor. A Célia também é uhum. adepta, né? A gente uhum. tem... Eu prefiro mais o calor até do que, muitas vezes, o frio. É verdade. E, e tem muita água aqui, né? Eu sou Sim. adepto a esporte aquático também. E aí eh, já ficou bem melhor. A gente começou já se usar mais. E, na época, eh, o que eu, o que me, que me fez assim eh, perceber uma Foz do Iguaçu diferente foi que a maioria do pessoal era de fora. Né? E era muito receptivo. Muito Bastante. receptivo. Então, eh, eu era gerente do banco... Né? Então, tinha vários clientes, e esses clientes foram é, me conduzindo para uma situação bem mais tranquila na cidade. Né? Nos, orientando, Nos orientando, né? Nos orientando uhum. e tal. e Enfim, aí em 92, teve um convite para participar do Cursilio, que é um movimento da igreja católica. E ali eu conheci pessoas fantásticas, maravilhosas. que aí, aí, aí foi evoluindo muito mais a amizade ainda. Na verdade, tem pessoas aqui na cidade que a gente fala que é amigo... Mas é mais do que amigo né é uma é, família uma família Bacana. uma família porque a minha família ficou tudo lá né na verdade não tem família aqui a nossa família são vários amigos meus que eu tenho aqui na cidade que são assim mais do que irmão para gente né e, e Burginho, eu acredito também essa época a gente também é acostumava aí no, no, nos bancos né vou contar um pouquinho também da, da experiência da gente mas o gerente de banco nessa época se eu não me engano era uma pessoa muito bem É, que está na cidade, era uma pessoa é. muito bajulada até, é, né? Porque é, um Era um tratamento realmente. diferenciado. Diferente de hoje, né? Hoje em dia é muito mais mecânico. Hoje em dia você tem só aí uns um caixas, gerente, né? Um gerente é, geral. um gerente geral e, e dois pronto. ou três Hoje é, né? Subieram. Hoje era um outro tratamento pessoal, era uhum. era era, era mais, era. e menos menos agências também. Exatamente. Você então... sentiu isso também Pô, quando chegou hum, aqui? Muito eh é... Não sou daquela fase que, em primeiro lugar, o prefeito, segundo o padre, e o terceiro era o gerente de banco. Não era isso. Já né? tinha passado já essa fase. Já, já, essa já, fase, já essa teve, né? ficou muitos anos é, assim. Ficou muitos anos dessa <risos> forma. Muitos né? anos dessa forma. Mas muitas e muitas pessoas iam lá para pedir conselhos, para ver o que, que podia fazer, se comprava não comprava, se financiava não financiava. entrar uma época diferente, onde você não transmitia nada por e-mail, era pessoal, era uma, né você ia visitar o cliente É, bacana. Na verdade, mesmo você sentava na frente dele e tal. E era comum você chegar numa empresa boa, de, de, de renome e tal, ter dois, três gerentes esperando para você para falar com, com o proprietário da empresa, né? E hoje é totalmente diferente, né? Hoje é uma uma e, coisa e... muito impessoal, na verdade. E era uma uhum. época ainda de compensação de cheques, né? Oh, é louco. <risos> é. Né? O pessoal é. ficava de madrugada trabalhando é. no banco. Nossa, eu lembro de uma época assim que foi, eh É, o balanço, você tinha que fazer um balanço né Então, enquanto não fechava o balanço Não batia tudo, não, ninguém podia sair da agência Eu ficava lá, uma, uma e meia, às horas horas da manhã, não batia muitas vezes E no outro dia tinha que abrir o banco às sete, oito horas da manhã Então era terrível Dormia duas, três horas no final de ano assim Era, era complicado é. Mas Rita, eu queria é, tocar num assunto aí O Burdim gostaria de te Oferecer uma música especial Hum, pra Célia. Pra mim, professora Célia. É, são ah, 31 aí, anos de, de casamento, né? vai fazer agora dia 9 de fevereiro. 9 ah, de fevereiro. Bacana, 30 aí, anos, 31 anos de, de casamento. Tem uma, uma música especial Especial aí, especial eles, aí eu uhum. gostaria que você Dedica. anunciasse. Tem anunciar com muito carinho, né? Olha só do teu amor, hein, professora Célia, para você, Roberto Carlos, mulher de 40. Ai, linda Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Sorriso bonito, olhar de quem sabe da vida conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida por experiência sabe a diferença de amor e paixão o que é verdadeiro caso passageiro ou pura ilusão Jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E que no amor acredita Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado É de 40 Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser o seu namorado Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante tempo do d'orà. Eu toco a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado.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 todos fazem e a mim me conquista não quero saber da sua vida, da sua história nem do seu atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju www.mineraçãomaracaju.com.br Ou ligue 3541-3777 Ao ligar o computador, no Face, digite Transamérica Force Curti Conte para todo mundo, compartilhe A Transamérica é para ouvir e para curtir Transamérica aqui tá rapidinho mas o papo é gostoso né pegorário olha mulher de 40 que foi essa homenagem é do amor da professora Célia e a gente quer saber agora a história dessa mulher de 40 né do Roberto Carlos que por que que é tão especial essa música professora nós é porque meu marido né uhum. me ajudou nós fizemos uma festa para comemorar esses 40 anos né conseguimos um lugar muito bonito e Aí chamamos todos os amigos, né? E mas foi uma, uma festa assim é, que a gente não preparou uma coisa muito grandiosa, mas foi para chamar os amigos para comemorar juntos esses 40 anos, né? E foi uma festa emocionante, muito bonita. E aí nisso tocou, né? Mulheres de 40. E foi muito... Eu chorei muito, né? Eu chorei muito. E nisso tava nosso amigo o doutor Ney e a Rosita, que a gente tem muita saudade deles aqui em Foz do Iguaçu. E aí nós nos encontramos, que ele tava lá junto com a gente. E né nisso, né, nós tínhamos o músico que tava tocando um saxofone também, né, com essas músicas, uhum. né? Antigas. antigas. Antigas dessa época. Uh, dos remembers, né? Uns um jazz gostosos. Ah, isso. Aí eu me lembro do doutor Nei assim, que porque ele era o que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer, ele não, não, não precisava Spontânea, dar E aí ele se sentou ali com a é, gente? Sentou no chão. Sentou no chão, nós ouvindo a música, chorando. Pá, foi muito bom. Só olha, fez que dá saudade do Doutor Negu e da Rosita. Hoje passa um filme aí na cabeça nesse momento da é, música tocando, essa sim, lembrança. Lógico, foi muito bacana. A gente queria fazer uma coisa especial para Célia. E acho que nós conseguimos Porque ficou marcado, né? realmente ficou marcado O local, as pessoas que foram isso. né O ambiente que tava O conjunto de músicos Que tocar lá o pessoal... Quer dizer, assim é... Foi uma festa que não teve erro nenhum Foi 100% né E, e até hoje a gente lembra é. Por isso que tem a música dos anos 40 Que bacana E nós falamos aqui do Doutor Ney né da Rosita A, a Cida eles deixaram aqui Foz do Iguaçu, voltaram para a cidade natal, né, Tapera, no Rio Grande do Sul, tá vendo? A gente sempre volta a falar do Rio Grande do Sul, né? E nessa semana esse programa Burdim, vai é, vai ser colocado aí no na nossa página na, na internet, na no www.transamericafoz.com.br. Você link, você clica lá no Histórias e Memórias e vamos escutar novamente essa a gravação desse programa então nós vamos telefonar lá para o e para para Rosita né para acompanhar Então esse programa lá em tapper no, no Rio Grande do Sul tá vendo nada como a tecnologia aí para nos ajudar é, é, é, é. Bacana. e falando em lugar bonito eu não posso deixar de registrar aqui você que tava lá no parque né <risos> uh, não sei se naquela época você comandava lá, Jorge, mas em 91 por aí, 92, não. Não, é? não, cheguei bem depois, é. 2003. Então, e naquela época lá no, no lá nos fundos do parque lá, acima das cataratas, tinham várias churrasqueiras lá. E era liberado para as pessoas irem lá fazer churrasco. Isso aí. E aí, tínhamos. aí logo que cheguei no dia 1º de maio, eu fui fazer um churrasco lá, né? Nossa, eu liguei pro meu pai, não tinha WhatsApp naquela época não, tinha, ainda, não dava para mandar foto, ele, mas eu liguei para ele, falei: "Cara, Pai, eu tô vendo churrasco aqui, a saudade é grande, mas olha, o que o que mata, que, que vale a pena tudo aqui, a gente está fazendo churrasco do lado de uma das maravilhas do mundo, e o dia estava muito lindo, maravilhoso e tal, aí quando ele veio para cá, e quis fazer um churrasco no mesmo lugar que eu, que eu tinha falado para ele, eu lá e realmente, aí você tem razão, o lugar é maravilhoso, né, e nós tiramos umas fotos nas pedras ali um pouco acima do rio, É, foi uma, uma história bacana que hoje em dia não, não se dá mas não, não se pode faz fazer, mais né, né? virou não história pode. né virou é certo, história é certo não fazer mesmo né Porque, na verdade era um outro momento só era um era, pouco pessoas que tinham esse privilégio né? na verdade exatamente então o, o Iguaçuense teve né esse privilégio teve o prazer de, de entrar com o seu veículo dentro do Parque verdade. Nacional né de fazer o seu churrasco lá na área onde hoje é o Porto Canoas, né ali no, nos fundos do restaurante Porto Canoas. E muitas pessoas, Rita, que nasceram aqui em Foz, principalmente, que já vieram aqui no nosso programa também, costumam perguntar né não, ou falar, não, mas aquela época era melhor, a gente entrava, fazia um churrasco. Mas hoje, né com 1 milhão e 600 ah, mil visitantes no, no parque, com toda essa é, evolução também né que houve com relação às questões de, de meio ambiente, né então realmente não dá, mas fico é, feliz de saber, né, que vocês também usufruíram disso, né? E quem veio do norte do, do, do Paraná para cá e morar numa cidade com cachoeiras, né, com as cataratas do Iguaçu, deve também ser um privilégio, né? É um privilégio mesmo. Então, na, na realidade assim, né, nós uh, quando nós voltamos, viemos para cá, nós fomos morar ali no Maracanã, num predijinho que era financiado pela pessoal do Brade do, do do Banestado. Banestado. Banestado. Banestado. E, e tinham quatro gerentes do Banestado. E um deles foi transferido e alugou para mim, né? E eu fui morar lá. E tudo era gaúcho na série. Tudo. Aí a Célia não sentiu tanto assim porque no começo ela não trabalhava, mas ela é, aí todas as mulheres desciam para baixo e começavam descer para baixo é difícil. Desciam. <risos> é, desciam e, e e começavam a tomar chimarrão, né? E a Célia começou a a acostumar a tomar chimarrão. Hoje ela Toma chimarrão como se fosse uma gaúcha, até é, até no calorzão de aqui ela toma fosa. Aqui, aqui é Maracanã? Aqui é Maracanã. Ah, tá. Nosso bairro Maracanã, da rádio Mar... aqui, então, Rua tá. Patrulheiro Venante uhum. Otremba. Então, estamos no bairro Maracanã. Estamos no, no, no Maracanã. Mas e... no norte do Paraná, a gente só tomava café. Só quando café. Vou... Só café. Então, é, quando é, se recebia visita, ou se ia visitar alguém, a, ou, a bebida que era oferecida era o café. E outra coisa que nós do norte tínhamos costume de fazer é só churrasquinho eh é... espetinho espetinho tipo espetinha né tipo paulista né Isso. ali de Londrina aquela região tem muito é, muito parecido com São Paulo né é, tem uma influência bastante tem influência grande é eh, eh, grande de paulistas por quê porque a companhia melhoramentos norte do paraná ela veio fundando o Paraná e, e veio através de São Paulo né fundando e tal e meus pais eram de São Paulo e aí eh colonizando Londrina, Maringá, Cianorte, né? Então, aquela região toda ali foi a Companhia de do Norte do Paraná que veio trazendo. Exato. E a influência paulista é bem grande. É bem grande. E, e a influência que a Célia recebeu aqui do, dos gaúchos, é, hoje em dia também, Rita, a gente recebe muita influência de todas as nações que estão em Foz do Iguaçu, verdade. né? Verdade. Porque ah, sim, nós temos verdade. aqui o o tererê, nós temos a chipa paraguaia, nós é, temos é. O, arguile, é, o arguile, o arguile, né, de outras nações. Então, uhum. realmente Foz do Iguaçu tem essa questão, né, é, múltipla, né? E que a gente aprende com outras é, outras raízes, outras nações aí costumes também importantes, né, Murdy. Verdade. E bom, depois que eu, depois que nós mudamos ali É, a Célia reclamava muito do barro, realmente, né? Que a gente não, não, não tinha isso. E nós tínhamos um carro só na época. E não era fácil, né? No comecinho aqui... Foi As famílias complicado. tinham um carro na época, a né? As famílias tinham um carro, é. Hoje tem três, quatro. <risos> não. Não, não tem porque não cabe na garagem. Mas não tinha Esse que ter porque dia, a é. filha precisa, o outro precisa. Parece que ninguém consegue mais andar de ônibus, né? É, pois é, é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Andar de ônibus é normal. Até porque melhorou muito também o transporte coletivo, né? antigamente era Verdade. muito muito é mais muito. difícil. É. E hum, aí nós viemos morar aqui no Maracanã, Conseguimos comprar comprar um apartamento aqui, e aí a gente fala do doutor Ney, porque é o seguinte, ele, ele mora numa, morava numa outra quadra e lá do meu apartamento de cima dava para ver quando ele fazia churrasquinho lá embaixo, na no casa dele, né? É. E aí assim dia, assim dia fumacinha <risos> lá, eh, na... já tava se ligando um pouco <risos> lá na e Rua Barbosa. Sozinho. Foi um relacionamento muito bacana e aí o senhor falou aqui do lauderlino paraiano pode deixar de, de, de, de, de falar dele também porque ele mora no mesmo prédio da gente e é uma pessoa maravilhosa também. Laudelino da Casas Vitória né isso. Rita você tem mais música aí para anunciar vamos, de vamos animar ah, é, sim e nós vamos também fazer um teste com os nossos ouvintes né com não certeza. tem não tem brinde não tem <risos> WhatsApp como que é vamos. isso né então quem quem deram um alô para gente Pode estar concorrendo alguma coisa que vem para o domingo que vem. Isso é um uma teste, surpresa, né, professora Célia? um brinde é. surpresa. É um brinde de surpresa, porque o pessoal liga, liga Não bastante. Não arriscar, né? Não arriscar. <risos> Vamos arriscar, né? Vamos arriscar nessa. Bom, a gente vai ouvir, Márcio, Renato e seus bluecaps Feche os olhos. Histórias, Histórias e memórias. memórias. Feche os olhos e sinta... e as uma viagem no tempo. E foi uma viagem no tempo mesmo, porque Renato e seus Blue Caps, meu Deus, eu não sei se foi Renato e seus Blue Caps ou foi os Incríveis, mas uma dessas bandas esteve no meu debut. Aqui. Imagina, né? o oh, nosso oh, também, no que, nosso Nossa também, nossa, era no Country no Oeste, agora não lembro qual. É, foi ontem, mas eu não lembro. Viu, Pegoraro? <risos> essa foi boa. Pegoraro, mas essa do brinde é uma boa. A gente quer saber se o pessoal tá ligado, né? Com aqui, certeza. Ó. Vamos oferecer aqui, então, um brinde surpresa. É, né? um brinde surpresa. Você que mandar a mensagem para nós hoje, é, no próximo domingo, a gente diz qual é o brinde que você ganhou. Verdade. E vai ser um brinde legal, hein? Um brinde... Olá. Gente, altura do acompanha. programa Histórias e Memórias. Verdade, acompanha. 45 88 28 28 28 é o nosso WhatsApp. E o telefone fixo, quero ouvir tua voz, gente. 30 28 28 28. Bacana, a gente tá esperando você. A fanpage... É a Transamérica Pós. Com você, Pegorado. Lembrando né, que nós estamos retornando das férias, né? Um mês de férias, merecidas férias. Então, o programa Histórias e Memórias retornando com esse casal aqui, super simpático, o Burdim e a Célia. O Valdemir Burdim e a Célia Inês Burdim. Muito bom estar aqui conversando com, com vocês, viu? realmente não, nós é uma experiência bem diferente né realmente é uma, <risos> é, agradável. é uma experiência agradável o rádio tem muito disso né às vezes a gente fala para as pessoas não uma entrevista na rádio Mas é um bate-papo, o programa Histórias e Memórias é, veio com essa com esse conceito, né? Veio com essa ideia de realmente a gente conhecer um pouquinho mais Foz do Iguaçu, conhecer um pouquinho mais a região eh contada pelos seus pioneiros, contada pelas pessoas que chegaram aqui também, né? Verdade. Não só pioneiros, os desbravadores, né, como uhum. diz a nossa querida a professora, professora Odete, Odete Rolon, mas também as pessoas que fizeram a história de Foz e vocês eh sem dúvida nenhuma contribuíram também muito né para essa Foz do Iguaçu hoje é diferente eu queria aproveitar um pouquinho aqui a, a professora Célia né eu não tinha falado em professora mas a Rita lembrou <risos> a professora Célia e a tua chegada em Foz do Iguaçu é essa tua ida para o magistério né você é professora do, do Estado Atualmente, e também disse e também deu aula muito em colégios particulares também sim. né como que foi essa tua a, adaptação em Foz do Iguaçu também como como professora no início, quando eu decidi da quando eu decidi entrar na carreira do magistério, eu tinha já feito alguma, trabalhado já em Arapongas, mas aí com a mudança, né, de de Arapongas para Londrina e depois para Foz do Iguaçu, esperando as crianças também eh terem uma idade para eu poder deixar o eu comecei a uma substituição no colégio de estado à noite, porque aí o Gordinho conseguia ficar com as crianças para mim à noite, para que eu pudesse dar na aula. E dali eu não parei mais. Aí eu fui, peguei aulas em colégio particular, passei no concurso do estado, e aí a gente foi se adaptando, entre estado, entre particular. Atualmente eu só estou no eu sou funcionária pública só com a rede estadual. E, e está nativa né? Nada e de aposentadoria ainda. Por enquanto ainda não, <risos> ainda não. Eu gosto muito de Down, eu gosto muito. E, e na educação física, o que que você mais se destacou, o que, que te chamou a atenção? Qual o esporte que você mais gostava? Bom, eu, como você já disse, o Burgin tinha até comentado, é, eu jogava basquetebol. Já fui é, da seleção paranaense de basquetebol, na época que eu jogava em Arapongas, E depois de lá, né? Aí fui chamada até para jogar no colégio, era o antigo Bardal, de Curitiba. É, o do Bardal. E mas meu pai não deixou. Eu saí de casa. Não, <risos> já é meu pai gentil, certa... graças, graças a Deus, a Deus mulher, o, sogro, <risos> o sogro, o sogro agiu corretamente. É, <risos> Futuro sogro. É, aí eu comecei a trabalhar, né? Tinha que trabalhar, então aí fui parando de jogar. E aí come, retornei no basquetebol dando aula. né Gosto, gosto muito de jogar. Às vezes eu gosto até de desafiar os alunos também, eu gosto disso. <risos> Mas é porque a gente nunca esquece, nunca esquece. E eu sou apaixonada pelo basquetebol. Os alunos que já é, faz, faziam parte do, do time né que eu treinava, é, eles sabem disso. E muitos professores aqui também me incentivaram aqui no... Em, em, em Foz do, Foz do Sul e, e essa caminhada foi o, atualmente eu não tenho dado eu não tô mais com a parte treina, de treinamento, só em aula mesmo, né, mas ainda continua sendo a minha paixão e nós, no programa que nós não lembro a data, Rita, mas foi no ano passado, com outra professora, né, de, de educação física também, aqui ela falou no nome da, da professora Célia, uhum. né Sem ser a professora, não, não, a professora Kátia. A professora né? Kátia, a professora Kátia. Lembrou, isso, lembrou, né? lembrou das equipes, dos outros uhum, professores lembrou. também. Lembrou. que Nossa, que ela falou um monte de nomes isso, aí. Né? Isso, ah, de a Sama está mandando um beijo para a professora basqueteira aqui. É, é, eu... Aqui é só. A olha. Um beijo para aí ela aluna. Já tá te muito, aí, carinho, muito carinho para você, Sama. Mas é, é importante isso, né, Burdim? Você que também foi atleta, jogou futebol, gosta muito de futebol até hoje também. Mas é, a pessoa ter uma ligação com uma atividade esportiva, né? Até hoje isso é... É muito, muito interessante, é, é muito salutar, né? Ter, ter uma atividade física. Hoje, qualquer nutricionista que você vai hoje, ali, ele passa alguma coisa pra você e fala, olha, tem acompanhamento, no, além do nutricional, educação física, é, alguma atividade, atividade física, é muito importante. E, mas é, eu queria só dar um, um, puxar o assunto ali da professora Célia, né? que por o, favor o, hoje é terrível né porque ela ela deu aula para filha da Rita né isso engenheira Quando, mecânica hoje é, então, <risos> e como como como é, é, essa aluna ela teve muitos alunos também né e hoje uhum. a gente sai aí para os barzinhos aí e tal de repente vem um meninão lá de 28 30 anos o um homem virar <risos> um homem formado bastante o professor e abraço e beijinho e tal daqui gor que tu vê sacanagem <risos> né Mas ai, ela, ela ai, foi uma pessoa muito faz. querida E eu quero registrar isso aqui porque é o seguinte é, Primeiro, que era, é, educação física Na minha época era tratada assim O cara chegava, dava uma bola pra você jogar lá uhum. Você ficava jogando e ele ficava sentado numa, Debaixo de uma sombra uhum. Né? Ou, ou, ou, ou senão o professor mandava você correr em volta isso, do em volta campo da, da, quadra, da quadra, em da volta do cidadela. É, é isso. É isso, pula chinelo, não sei o quê, não tinha, uma, na, na verdade, os professores eram catados assim lá, o cara trabalhava no exército e ia lá dar uma aula fazer alguma coisa. Não tinha o professor de educação física mesmo, né? E eu sou formado em educação física também não exército a profissão, mas eh a séria tem um diferencial muito importante como as outras professores que deve ter vindo aqui também, né? Que ela não faz do, do, do da aula dela uma somente um esporte né ela você precisa ver essa menina preparando uma prova preparando aula é, é então assim o amor que ela coloca na profissão dela é muito é muito grande dedicação é dedicação e, é dedicação. e ela, ela não ela não chega e dá uma bola para jogar sabe ela, ela tinha regras tinha é, Bom, a aula dela se, se fala de basquete né a aula de no, no, no De basquete dela Primeiro começa com as regras do basquete E depois tal, tal, tal Até tá chegar na, na parte é, prática do, do, do esporte né? Então ela falava Ela marcou muita presença dela no colégio São José Foi um colégio particular que ela deu aula Bastante tempo É, se envolveu muito com o colégio, na verdade, ela só não dava, não tinha só aula, algumas coisas que marcaram bastante também foi aquelas atividades que tinham, aquelas festas das ações. grandes festas, e, né, professora, é, e, que a gente já... trabalhava e, muito. É, e Nossa. as crianças dançavam, uhum. e quem organizava essas danças muitas vezes era a Célia, né, os com, a, com os outros professores estavam lá, né? É. Rosângela e Kiko e mais alguns, a turma Demi, que... bacana. de mim. Nossa, eu tenho muitas, uhum. bom, as, as amizades do Colégio São José ainda continua. É bacana. até hoje. É, até, hoje, é, até hoje continua. E não é toco, eu tô 31 anos casados, né? Porque se faz tanta propaganda minha, né? <risos> Bacana. 31 anos fazendo propaganda, né, ah, e sentindo um silêncio ainda, assim, né, não por dentro assim, não. Mas eu acho que essa diferença também uh, atualmente do profissional, né, não só da educação física, mas outros professores também, Sim. né? Nós sentimos hoje e, e com uma certa tristeza, né, uma, uma desvalorização, né, do da profissão de de professor seja pelas autoridades né públicas que deveriam estar apoiando cada vez mais né o professor mas também essa parte de, de salários também eu acho que é, há uma desmotivação né do dessa classe também mas que tem um papel super importante né na exatamente na, na, na contribuição na, da educação de uma criança né se tornando um homem ou uma mulher de, de valor né hoje as pessoas aí formadas como você mesmo falou né Bode, É, exercendo profissões, já muitas vezes pais de família né? e lembram da, da professora Célia ou da professora A, ou B ou C né? com muito carinho né? e realmente porque teve uma, uma passagem muito importante na sua vida né? Sim. Marcou Sim. aquele momento ali importante é né? Porque, é, você vê né? as coisas as consequências a gente vê depois né? mas quando você faz as coisas com amor, com dedicação, Você vê que lá na frente foi foi compensado isso. Então, quando nós tra trabalhávamos, ó se precisava, é, precisa ser feito isso, então vamos nos organizar, vamos nos unir, vamos fazer. E, e isso daí foi o que contribuiu com, com a nossa amizade. Se nós uhum. temos um, um grupo de amigos até hoje que cultivam essa amizade, porque... Ela foi cultivada nesses trabalhos, nesses objetivos, no, no na procura de uma melhor educação. Verdade. Na construção do, desses alunos críticos, desses alunos que eh na construção dos valores. Então, eu acho que isso daí que recompensa quando a gente vê agora os alunos desse jeito, né? Uhum. Rita, você lembra ainda de algum professor teu? De Educação Física. Educação Física ou outros educação professores. Educação Física, exatamente como o, o, o senhor Burdin falava, né? Era um do Exército, né? Do 34, era, do Batalhão mas... de Fronteira, que vinham eh, no colégio ainda Mons. Guilherme. E era bacana, né? Mas aquela história, a gente corria em volta oh, da quadra. Já era uma formalidade. E, e, tipo, ó, o basquete para nós era bola na cesta, a gente não tinha teoria. Então é. era bola na cesta, bola na cesta e funcionava desse jeito. Depois é que eu fui conhecer a professora Cátia, já, já estava nas finaleiras, né? Daí também, pare porque daqui você vai saber minha idade, opa, parar. Não, só lembro, só lembro que os professores época. bons, né? Aqueles uhum. professores que a gente tem mais é, é mais próximo, né? A gente uhum. sempre lembra, Ah, não né? tem sim, eu tenho sim. A, a esposa da inclusive do meu padrinho Cirilo, que é a Janete a Janete Cirilo foi minha professora no magistério, que era no colégio agrícola. Ai, colégio agrícola. Que então a gente beleza. fez lá, então ela era a nossa professora de, de educação física, do qual era não era uma Ai. coisa só, né? A gente jogava um pouquinho de vôlei, um pouquinho de basquete, Sim. um pouquinho de tudo. é né é Então era assim. A gente promete que não vai falar que você tem 30 anos. Isso, 31. Ah, <risos> em cada pé. Aí assim vai. Mas é bacana, mas a gente tem música agora, tá? Pegarado, o Tomás tá me olhando aqui. Então, a gente vai dedicar para esse casal lindo e maravilhoso, que até que combina, porque eu sou fã de Frank Sinatra e acho que combina com vocês dois aí. Com vamos de My Way. Ah, My Way. Histórias, Histórias e, memórias. e memórias. And now the end is near.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 What I had to do Saw it through Without exemption I planned Each chartered course Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it My way Yes, there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could choose But knew it all When there was darkness I and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all say not in a shy way oh no oh no not me I did it my Especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea, peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê, na Rua Rui Barbosa, 1032, Rua. Sala 47, Shop Mercosul. WhatsApp 99823392.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 www.mineraçomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777 Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver Acesse transamericafoss.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica siempre que te pregunto que cuando, donde, quizás, quizás, quizás. los días que contestando quizás quizás quizás Es tarde de tiempo, pain sunday, Por lo que más tu quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado to contestando quesas, quesas, quesas y yeah, así pasan los días Y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, fui yo desesperado y te tocontes andando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. historias y memórias. Linda essa música que a gente acabou de ouvir, de Nat King Cole. Que sás, que sás, que sás. E olha aqui, eu tô vendo aqui o um do tabloide da BBC Brasil, Pegoraro. É, eles noticiaram na sexta-feira desse jeito. Não vá para a Olimpíada do Rio se você estiver grávida. Gestantes são alertadas para não viajar ao Brasil, enquanto o Zika vírus atravessa o país, gerando nascimento de bebês com cabeças pequenas fora do comum. Estava conversando agora né com a professora Célia nos bastidores aqui. Gente... Que barbaridade, é... né? Uhum. E isso pega mal para o turismo, né? Toda... Enfim, não só as Olimpíadas, mas também o turismo do, do país, que investe tanto que... para trazer visitantes. Daí um problema de, de saúde né como é... esse e afeta aí várias... Bastante. Eles vão ter que economia, tomar umas né, novas medidas aí, né, Sim. professora? Isso, Nossa Isso é, é, é grave. Primeiro porque as Olimpíadas fica comprometida com isso e outra hum. coisa o que que está sendo feito para que isso seja solucionado essa essa doença que veio com força total né verdade, força total verdade são notícias desagradáveis mas a gente tem que estar dando uma olhadinha aqui né certeza a, a campanha da Fraternidade da, da esse ano ela fala muito sobre o saneamento básico uhum. É, é, vai ser lançada ainda né logo após o carnaval pela igreja católica E eu acho que o saneamento básico é fundamental para a gente com, começar já a, a ter uma qualidade de vida melhor, né? E a porque é, é, é, a gente vê que a periferia que mais sofre, né? Muitas vezes, né? Apesar de você ter falado que aqui perto do aqui na igreja, aqui, sim, sim. muita gente pegou dengue, né? Foi. É, mas a periferia sofre mais ainda, porque a gente vê... É, assim, um descaso, né, com, com o Matagal do Ploss, Verdade. A, verdade. Né? E não é só, na verdade, nós entramos num assunto meio polêmico, mas não é só o município que tem é, que, que fazer a tua parte, né? Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Muitas uhum. vezes, é, quem mais tá sofrendo é que não tá fazendo a parte dele, né? É, e o saneamento básico é importante porque eh o, o, o Brasil tem muito pouco, né, de uh, saneamento é. básico, né? Se você for computar a média, algumas cidades têm tem bastante. acredito que nenhuma cidade tem 100% de saneamento básico ainda. Ah, muitas capitais eh pode chegar aí a, a 60, 70% de saneamento, mas outras cidades não têm praticamente nada é. de saneamento. E é uma fonte de doenças, né? Muito muito grande, muito grande muito né? Grande. Burdim queria voltar um pouquinho aqui no nosso nosso assunto nós estamos aqui com Valdemir Burdim a Célia Inês Burdin nossos entrevistados do primeiro histórias e memórias de 2016 queria falar um pouquinho do Burdim empresário você começou é, você trabalhou no banco né você foi bancário É, você até se aposentou já no, de uma certa forma é, Mas continua trabalhando e você tem empresas hoje que você administra Então conta um pouquinho para gente dessas empresas quanto um pouquinho do Burdin empresário Resgatar a história do banco Resgata ainda Resgata um pouquinho né? do é, banco né foi tive uma carreira legal no banco e cheguei até diretor do banco Naquela época eu cuidava de uma parte do, do Paraná Era diretor regional E, então eu saí aqui de Foz e não era uma, na verdade o banco me proporcionou isso, mas é, deixou eu ficar aqui porque tinha família tudo aqui, mas a verdade é que era um canto, né, do estado, né? Então, uhum. na realidade eu teria que ir para ou pra Maringá. Geograficamente, ou pra, ou, não, é, era geograficamente ideal, não era ideal, né? Viável, não era ideal. Ou para Maringá ou para Londrina ou para Cascavel. Bom, e em 1990 o banco foi vendido, né? Foi, é, eu acho que foi Um pouquinho ah, antes, né? Um depois. É, 90... Não, 2 mil, né? É, isso. É, é, é, na verdade, 90 é, vocês chegaram. 90 chegaram. <risos> foi em 2000, 99, 2000, o banco foi vendido para o Bradesco. E... E aí quiseram me transferir para Goiânia e tal. Eu tinha acabado de comprar meu apartamento em 90 96 e, e a, gente tava, a gente tinha acabado de mobiliar e tal. tava tudo naquela E as crianças já começavam a mandar um pouquinho em casa, né? Claro. É, já tinha, na, na, já na tinha os amigos, é, né? As, amiguinha, as amiguinhas, na Morico tal. e tal. É. E minha mulher já estava bem empregada. É, e a gente resolveu não ir embora mais daqui. Aí eu saí do banco e por conta de, de ter saído, é, fui convidado para os amigos para trabalhar com seguro. Né? higiene de banco só sabe emprestar dinheiro e vender seguro né? então só sabia fazer isso Tem um relacionamento e, pessoal muito bom né? Um muito relacionamento grande. muito grande <risos> é, aí eu fui entrei numa empresa da BR corretora é, onde me abriu uma visão de diferente do que eu tava que eu tinha né e aí logo em seguida três anos depois eu, uh, nós pensamos em abrir um escritório com outros dois amigos meus o, o rodrigo Teigão e o José Benedito Rocha Leão, vulgo Dedé é, e que também era de banco era do, do Banco Real né? o Banco Real também tinha o Dedé hoje é o presidente do do, do conselho qual tá... conselho? você tá falando do Dedé é Da, da São João Batista, lá? Isso. É do, ele é presidente do conselho. Sim, presidente do conselho lá ah, da, da São lá João da, Batista. Da São João Batista né? Perfeito. É ele mesmo. É, Grande Dedé. <risos> então, e aí nós montamos o escritório. Na verdade, ele, ele e meu sócio, nós fizemos várias reuniões para montar o escritório. No final, eu acabei desistindo e eles dois montaram. Depois de um ano, eu resolvi... É, falei, puxa, podia tocar tocando meu próprio negócio mesmo e tal. né E... aí Eles me ligaram num dia, eu falei assim, tá, vamos almoçar junto e tal. E, bom, naquele dia já já fizemos a sociedade, começamos junto e tal. E, logicamente, por essa influência aí de, de vários contatos que eu já tinha do banco e tal, foi foi bem tranquilo, assim, foi uma... Né, hoje, nossa empresa tem 14 anos, está consolidado no mercado, eu acho que deve ser, ter sido a terceira ou quarta uh, seguradora, aqui na, uh, corretora na região, né? E... Tá legal, tô muito satisfeito, muito contente. Boici é, corretora. Boici corretor seguro. Boici de seguros, Correto. é, Pode fazer um e merchã. E esse nome, esse nome do do Boici aí tem é. uma história? Por que escolheram, né? Bacana, né? Tem, então. Bom, na verdade, não foi eu que escolhi, porque eu já não, não estava no começo, né? Eles ficaram um ano sem sem que eu estivesse lá, mas a história da da Boici foi o seguinte: primeiro que é, a SUSEP, que é um órgão que regula as corretoras de seguro, né? E você precisa mandar nove nomes lá para eles verem, nove ou 10 nomes para eles verem qual qual um dos nomes que uhum. não tem no, no Brasil para poder, né? Ele foi colocado América corretora e, e tantos outros nomes, né? E aí meu, meu, meu sócio Rodrigo, ele, ele ele trabalhou com uma empresa que tinha boici, eh transportadora, E como a gente ficava o nosso escritório ficava aqui perto do é, da Caixa Econômica hoje aqui na Da, não lembro o nome da rua aqui. É, perto do Max, do Ah, é, é, é Marechal que eu nunca sei se é Floriano, é, é Floriano se é é, é, <risos> Marechal. Deodoro, é. mas é ali perto da da gazetinha, então, né? É. Floriano uhum. ou Deodoro, é tudo Marechal. É, tudo Marechal <risos> é, ah, então é Marechal. Então e aí, aí nós nós é, como ficava próxima a Boici aqui a Riozinho, região do ali, então, o o Boici, do é. Boici. É, aí nós colocamos esse nome, eles colocaram esse nome também. E foi aprovado esse porque não tinha. Os outros eram muito parecido com algum uhum. nome que já tinha, então. O que significa cobra pequena, né? É bacana, tem uma história bacana, né? Você é, tem uma história bacana. Porque é, é. É, ba... e é tudo foi, Cataratas é. e Itaipu, né? É. Tem que ir lá né? É, é. E <risos> também, Pô, e pensador. também você entrou também no, no ramo de telefonia hum. também. Então, aí com esse advento lá do movimento de curtilde que standard, da Igreja Católica e tal, eh Conheci várias pessoas e uma delas aqui é o Hermeson Raup, que é um amigo particular meu. É, a gente conversando um dia... Colorado, e né? Colorado, Colorado ele, né? <risos> Aí nós conversando um dia sobre a área de já mexia com isso e teve a oportunidade, a Tim convidou ele para montar uma, uma loja aqui na cidade, de plano de telefonia empresarial. Ele me chamou, eu analisei, achei que era viável, nós não tínhamos nenhuma aqui na cidade. E fomos atrás, fizemos um algumas reuniões com o pessoal da Tinquitiba, Curitiba, fomos aprovados e abrimos a empresa. A empresa, essa empresa, ela, ela sofreu bastante no início porque a área de telefonia é uma área muito judiada, assim, é muito queimada, né? O pessoal, você chegava para vender, é, no mínimo já tinha muitas sofrido, reclamações, sofrido algum alguns problemas, né, com a área de telefonia, tinha muita reclamação e tal, e não acreditava que a gente era uma empresa que ia tentar Ou ia solucionar o problema dele né uhum. Era mais um que estava vindo aí para enganar né E hoje nós somos no mercado há 5 anos já Porta aberta para rua, para a Avenida Paraná Então quer dizer, nosso propósito O propósito, propósito da empresa É levar um, um conforto para o cliente Que não precisar ficar lá no 0800 pendurado Ligando né E ao mesmo tempo levar a economia Então essa área é uma área meio complicada Porque nós temos que ter consultores E esses consultores tem que entender muito bem Do do o assunto produto. né do produto para poder passar uma uma, uma certa tranquilidade para o cliente que é tá verdade. comprando uma coisa certa né uhum. e é isso é estamos aí duas empresas tocando aí nesse meio tempo aí é, por de, devido <risos> devido a, ao movimento de igreja há uns oito anos atrás um amigo meu um sonho dele do José Ortolando e montar uma casa de recuperação de dependentes químicos aí ele montou essa casa Eu comprei a ideia junto com vários amigos também da igreja E e aí nós começamos a tocar essa casa E ela foi se aperfeiçoando né, Porque antigamente era um chacreiro que cuidava da chácara né E de algumas pessoas lá E hoje não, hoje a gente tem psicólogas, tem social, é, coordenador, educador Profissionalizou é, mesmo Profissionalizou no bem caso. o negócio e tal eu sou presidente dessa casa hoje, faz dois anos né Agora em março vence a, a minha gestão É, mas é, nós estamos com um grupo bem bacana lá pena que falta dinheiro né é, o governo não, não o governo municipal não contribui com pouco né uhum. contribui com 14 mil reais 15 mil a gente ganha da, a gente são pessoas avulsas que contribuem e o resto meu amigo você tem que correr atrás né e quantas pessoas são atendidas hoje nós temos vaga para 30 pessoas geralmente tem 28 27 22 é muito flexível uhum. porque as pessoas algumas desistem, outras, né? Verdade. Mas nós temos um índice de recuperação de mais de 40%, é coisa que não existe no praticamente no Brasil inteiro. Eh, o trabalho que é feito lá é muito, um trabalho muito muito gratificante, a gente salva vidas realmente. Então é uma coisa séria, séria já famílias, foi lá, recupera, recupera família. famílias, é. Na verdade bacana, a pessoa né? que vai lá, ela é Nem a família acredita mais nela, né? Uhum. Um Já depoimento. Jogada, né? Assim, Sim, praticamente... um depoimento lá, o cara falando assim, olha, minha família queria que eu tiver... Não via ordem de, de falar lá que o fulano de tal morreu, uhum. né? para poder enterrar e acabou, nossa. e enterrar o problema junto, né? Uhum. E aí ele dava, agradecia muito a Deus e tal, e a equipe nossa que ajudou a salvar ele. Porque, na verdade, tem uma, tem umas histórias de, de, de pessoas que estão hoje trabalhando com a vida toda organizada, saiu dali da, da, da comunidade né? então é muito grande bacana Mas e, e vamos fa vamos falar o seguinte né pegou tem pessoas que podem estar interessadas também em ajudar esse projeto que sinceramente eu não sabia que existia né então aqui também é um meio de você tá passando algum contato um telefone de repente uma empresa tem empresários que gostariam eu tenho certeza que gostariam de estar ajudando que é um projeto maravilhoso com quem falar, o que mais precisa se, de repente, uma família... não eu, eu eu posso ajudar com dinheiro, mas tem uma outra coisa. Posso lá? Posso ser uma voluntária? Posso levar alguma coisa? É bacana isso, fazer né, Sérgio? Fazer uma séria. doação. Sim, mas fazer uma doação eu acho que é mais ou menos por aí, né, Pegoraro? E a com gente está alertando sempre que e esse trabalho é nós digno. Nós, com, com a Rádio Transamérica, né, Foz, junto com o programa Histórias e Memórias, eh, já ajudamos também aqui a... a, a Associação eh, Aliança Fraternidade, a uhum. AFA, né o Lar Bacana. dos Velhinhos também, já Bacana. fizemos algumas ações para o Lar a dos PMI, Velhinhos também, a, PMI a APMI também, né uhum. então gostaria de passar também para você, Budinho, nós estamos de portas abertas também para colaborar eh, nas campanhas, nas promoções de vocês, enfim, uhum. divulgando esse trabalho voluntário, que eu sei que é voluntário de vocês, que é muito importante para a cidade. Bacana. Eu só queria deixar um telefone aqui, claro, se isso. for possível, né? É o 3575-7286. 3575-7286. É lá da Comunidade Sagrada Família. É, dá para falar com o que é a nossa coordenadora técnica lá. Vamos repetir, então? 3575-7286. 7286. 7286. Tá, e essa, essa Comunidade Sagrada Família, ela funciona onde, é Burdim? Ali no Porto Belo. No Porto Belo. É, no Porto Belo. E, é, assim, na verdade, as pessoas muitas vezes... Ah, vou levar alimento, alimento, né? Uhum. É, alimento até a gente ganha. que falta, de repente, é um, um alimento mais... Uma carne, alguma coisa uhum. assim, né? Mas o alimento geral, geralmente as pessoas doam. Né? O que a gente precisa, na verdade, é de dinheiro para pagar o INSS... O funcionário, a, o contador ajudar a água, essas na... coisas Sim. que ninguém dá ajudar na gestão né? é na gestão do negócio mesmo né porque, inclusive a prefeitura até nos ofereceu uma, uma oportunidade para aumentar né a gente, vai, a gente vai aumentar, mas aumenta <risos> o problema também, né porque aumenta, aumenta, verdade, a, aumenta a dificuldade, aumenta tudo, aumenta tudo. então para construir e para comer eu acho que a gente teria tem condições o, o problema é manter a casa aberta com todos os gastos normais que tem de administrativa e com todos os profissionais, né? E vocês costumam fazer algum tipo de, de promoção, atividade para angariar fundos, angariar renda? é Veja só, a gente dependia muito da, da desse bazar da, de produtos da Receita, Receita Federal. Federal. E esse ano em ano político não tem, ah, né, não pode certo. ter. Olha, é, informação então, importante é. até para nós. né então, então só o ano que vem, então é, era uma, uma uma renda muito grande. A Itaipu nos ajudava com R$ 9 mil reais por mês mas o contrato venceu, eles não renovaram o contrato. É isso que eu ia perguntar. Me, me e parece aí? que agora hum. estão voltando a renovar o contrato. Alô, mas bom só... dia, Joel de Lima, nosso amigo <risos> aqui, Olha, Márcio não. Barreto, Se... mano não. do Márcio é. Barreto. É. Vamos não, conversar Joel de lá. Que é... ajuda tanto, né? Não, que já e, ajuda e é praticante, né? Um católico praticante, fervoroso, e Joel, praticante. O Joel é o seguinte, é uma pessoa que na época já era para ter cortado o, a, a, o subsídio o projeto lá. projeto com a gente, né? Mas e, através dele defendendo o Marsha também defendendo a posição, eles vão dar mais um ano. Hum. Então pode, agora, sim. agora Bacana. ficaram oito meses praticamente sem sem dar as verbas eh sem fornecer essas vermes, mas agora vai voltar. Mas vai ficar mais um ano só, depois corta. Oh, é, corta okay. definitivamente, já tá certo isso, né? Então a gente precisa procurar outros meios para que, que a entidade sobreviva, Não pode uhum. ficar contando só com Coita e Pu quem sabe a Rádio Transamérica possa ajudar de uma maneira, né, mas vamos Chubacan. estudar, aí também aí, alguma né? coisa. Um muito digno. muito nossa. importante, né, para nossa, nossa sociedade, uma, uma questão também que é crescente, né? É, é uma demanda Ainda que na mais nessa área nossa aqui, né? nessa tríplice fronteira, né, que... fronteira essa questão de, de vício, pro... né, de é. drogas cada vez mais, infelizmente, né, as famílias sendo aí arruinadas, né, é. desgastadas. A aí, aí numa, numa entrevista, me perguntaram assim, por que que eu fui tocar, né, essa área, né, tão problemática, né? Se eu tinha alguém na família drogada, alguma coisa assim. Na verdade, o seguinte, foi uma o que me motivou foi uma vez programa, no, no, um programa, fantástico, uhum. apareceu uma mãe e acorrentado, se vocês vão lembrar disso aqui, é a história, né? Nós estamos falando de história, é uma coisa meio antiga. Mas a mãe tinha acorrentado o filho na na cama. É, ou algum lugar assim e tal uhum. E aí foi entrevistar ela e falavam assim Olha, eu não posso deixar meu filho sair Porque ele vai consumir e vai acabar morrendo Ou as pessoas vão matar ele lá oh, fora, exatamente. né? Uhum. E não posso ficar ali preso aqui Porque a, a, a as leis sociais permite, O pessoal né? não permitiam os e tal direitos humanos, então, é, e... Os direitos humanos não permitiam. Então ela queria uma resposta para isso, né? E ah. essa resposta, na verdade, nem o governo dava Porque ele não conseguia é, Dar uma segurança para esse menino lá fora também certo. Né? Então... Aí eu falei, puxa vida, aí eu vi meus, meus dois filhos no chão brincando ali, eu falei, eu vou esperar para que eles tenham problema, vamos, vamos ajudar antes, né? É certo verdade. E foi assim que foi, me envolvi nessa área. Mas sofre muito, porque aí duas empresas para tocar, mais a, a comunidade, a aí quem sofre a família lá, que é. de vez em quando fica sozinho. Né? E beleza. Nós temos aí música para animar aí um pouquinho o ambiente, mas, Rita. É e gente, o papo é tão bom que a gente esquece, esquece né, das duas coisas. músicas, músicas gente. Nossa Senhora, vamos. Ah, tá, e tô Renato dos e Seus Blue Caps lá em cima agora os incríveis. Então, opa, eu vou decidir o que que veio no meu baile, né? Bom. Era um garoto que como eu, os incríveis. Histórias, Histórias e memórias. memórias. Souzinho stones, tirava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era pelo, mas mesmo assim, havia meu garota assim. Cantava hell, a right, lady Jen, or Cantava viva a liberdade. Mas carta sem esperar da sua guitarra, o separou por a chamada duna América. Stop control is gone. Stop convites songs. O dado foi ao Tietê não brigar com, Diente, com... Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do no Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota reta, Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta cair Volção ao seu país não voltará pois está morto no Vietinam Stop don't no peito no coração não há mas duas mesas hás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 www.mineraçãomaracaju.com.br Ou ligue 3541-3777 Seja no front No papo de craque Contando histórias e memórias Ou dançando com o The Groove Não há dúvida Transamérica Foz 104,5 O melhor conteúdo do rádio Iguaçuense A sua rádio, onde você estiver. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Ah, é diferente, por isso que eu estou perdidinha. Tá vendo? Esse é o nosso é. programa, né? Eu tô, olha, mais que perdidinha aqui, ficam trocando a música, não me avisa? É, se a Rita ah, não fê. falar também, não é a Rita, né, Rita? É verdade. Com Eu certeza. tenho que reclamar alguma coisinha. Tô Nós bozinha, temos que começar o primeiro programa, né? Moça, me avise quando mudar essas musiquinhas aí, mais é, gente. Liga pra gente aqui, olha, 30282828 e diz que você está achando desse primeiro Histórias e Memórias. Ou então, manda uma mensagem. 4588282828, é com você, Pegoraro? É, exatamente, nós vamos lançar aqui um primeiro desafio do, do ano, nós já lançamos aí o próximo brinde que vai ser surpresa, né, Rita? Domingo que vem nós vamos sortear um brinde surpresa. E nós vamos perguntar aqui para o nosso ouvinte é, que atividade, que que promoção nós vamos fazer para o programa quando completar um ano, né? Porque nós começamos o programa dia 15 de março de 2015, Março já tá bem próximo aí, né? Então nós estamos quase comemorando um ano de, de programa ininterrupto todos os domingos aqui ao vivo na na Transamérica Foz. Então nós vamos também aí pedir a opinião é, do nosso público, do nosso ouvinte através aí do nosso WhatsApp 88282828 ou através do nosso telefone 30282828 e ver aí o que que o nosso ouvinte quer de promoção. É, de atividade para o nosso primeiro ano de aniversário do, do Histórias e Memórias lembrando também que essa gravação, essa entrevista com o Burdim e com a Célia vai estar disponível já durante a semana é, no site da TransAmérica Foz no www.transamericafoz.com.br Burdim, vamos voltar um pouquinho falar sobre Foz do Iguaçu É, qual é a diferença para você da Foz do Iguaçu da década de 90, quando você chegou aqui uh, dentro de um ônibus de linha de Londrina até Foz? Com a Foz do Iguaçu hoje, 2016, 1 milhão e 600 mil visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, o aeroporto recebeu 2 milhões de, de pessoas, de usuários... Itaipu também bateu recorde de visitantes, uma cidade turística, como que você vê é, pelo teu aspecto aí de estar morando nesses anos todos aqui em Foz? Sem contar, vamos completar um pouquinho aí que três shoppings queria vir para Foz do Iguaçu, né? exatamente é, Empreendimentos enormes aí de, de hotéis vindo fortemente para cá, então é, com o advento do do, do é, acabando com a o laranja, né, entre aspas aí, quer dizer, na a verdade, Muamba, é, né? A a Muamba. Muamba. vamos falar o que é, é né? Tá, a verdade tá, é a falar. Muamba, é, A cidade teve um, tá com uma outra cara, totalmente diferente. é uma cidade turística com com cunho bastante é, é bacana voltado para essa área e nossa, o que a gente viu aqui naquela época e agora é uma transformação muito grande, né? A gente pode até criticar alguns alguns Políticos aí que passaram e tal, não sei o quê, porque é, ninguém é, é 100%, né? Todo mundo tem falha, a gente também tem. Verdade. Mas e a gente critica muitas vezes sem saber o, o motivo certo e real. Mas a cidade melhorou muito. A cidade muito, não só de nível de aparência, mas assim de... É, de receptividade, de, de escolhas, de restaurantes, de... Opções, acessos, opções. É, então, é... é naquela época na verdade assim a gente já não tinha muita condição financeira eu digo eu e minha esposa né de, de, de, de, de pegar um voo ou alguma coisa assim né e hoje você vê é, com o advento da da, é, da economia né todo mundo pode voar hoje todo mundo tá e, então assim a, a cidade ficou aberta para o mundo inteiro aí e como você falou aí a gente tem notado cada vez mais a presença de turistas né a gente eu eu, eu como corretor de seguro É, eu tenho bastante empresas de, de, de, de turismo e o pessoal só tem falado bem da, da, da situação hoje da, da a crise da nossa... não chegou né em Foz do Iguaçu para esse setor de turismo pelo menos é isso que a gente acompanha né no é, eu, dia a dia é, eu acho o seguinte pelo que eu vejo a, a inadimplência ficou um pouco maior né o aperto é, financeiro se refere mais na, na questão de lucratividade né, do que de, da pessoa gastar mesmo. Né? Então, olha é, se eu lucrava antes 20%, eu estou lucrando hoje 15%, 16%, 18%. Então, parece que a coisa apertou um pouco nesse um sentido. Mas na área do turismo, realmente é uma, uma área que... É, ó, o cara que vem passear, ele, ele vem feliz da vida, ele vem contente... Né? ele é um dinheiro novo que é, entra na cidade né e, e ele tá gastando também porque ele, ele já fez uma poupança já teve condições de fazer de, de gastar né então é diferente da minha área de, de segura que toda vez que eu vou atender alguém a pessoa está estressada porque bateu porque tá né? então é, é um pouco diferente mas é enfim o, o, a Foz do Iguaçu que eu conheci que eu trouxe seus amigos para passear aqui que o pessoal falava assim olha tra o carro tira as bolsas de dentro do carro <risos> então sei que essa fo Iguaçu não existe mais Né? Tanto é que quando a gente vai lá para Foz do Iguaçu lá, né? A a mídia também a mídia também ajudou bastante. É para Araponga, né? Olha, mídia... tá tão apaixonado é. que já tá chamando Araponga de pós, viu só? A mídia, a mídia também ajudou bastante porque é, pô, eu lembro uns anos atrás aí que só falava de Foz do Iguaçu, só da só notícia tráfico, foi, Como que eles levava arma, como levava é, droga para fora e tal, não sei o né? Então a mídia já a, até porque a gente teve um pouco de um pouco não bastante redução dessa dessa parte né então hoje a gente só fala bem cara aí e, e com o advento aí da nossa oitava maravilha do mundo aí foi quanto dois anos atrás Jorge Três foi anos? foi foi mais um pouquinho dois 2011 12 2012 e Já, então, e tá indo para quatro anos esse ambiente, ano, né? Mas assim, eh divulgou, gente, né? Divulgou muito, deu um salto enorme, foi muito bacana. Eu, bom, eu, eu vejo assim, né? Nós chegamos aqui assim bem resabiados, sem saber o que fazer, sem ninguém, sem nada, né? Hoje a gente chega em Arapongas, tudo bem que Arapongas não é uma cidade igual a Foz do Iguaçu, né? Uhum. É menor. Ela é mais limitada assim nas coisas, mas Hoje, a gente não se vê longe de Foz do Iguaçu, uhum. sabe? Porque a terra conquistou, os Verdade. amigos conquistaram. A gente conseguiu é, se fixar aqui, o Verdade. espaço, né seja profissional ou seja através das amizades, através da igreja, uhum. que a gente não consegue mais se ver longe disso. E uhum. quando nós retornamos para Foz do Iguaçu, para Arapongas, aliás... É, Não é a mesma coisa. Nós não temos mais vontade de voltar para lá. Aí vem temos aquele vontade ditado, dos, dos... professora Célia. Bebeu água do Paranazão, é, já era. Isso, <risos> é verdade. O meu filho que tá em Curitiba, ele gosta muito daqui. Tanto é uhum. que, se tem feriado, ele quer vir para cá. Ele quer vir para Foz. Que então, sei lá, a gente... Nós gosto muito ah, daqui né? Pela cidade, a cidade é. Ah, apaixonamos pelas cidades, é demais, e é maravilhoso. E uma coisa interessante que eu acho que vocês vão concordar comigo também, todos os parentes, todos os amigos querem vir visitar a gente aqui em Foz do Iguaçu, né? É verdade. É engraçado que antigamente era por interesse, viu? É, é. é as pessoas vinham só queria para Paraguai, Paraguai, só queria para Paraguai e para Argentina, né? Então, ela ficava muito pouco dentro de casa da gente. Hoje uhum. já mudou um pouquinho, né? Hoje já é diferente. Mas tem que levar. É que hoje está mais rápido, né? <risos> é, Mas exatamente. eu tenho uma boa notícia aqui, Pegoraro. Opa! tô muito parceira né? Pelo menos a Cláudia tá lembrando da gente. Ela mandou aqui o WhatsApp, né? Que bom que voltou. O meu programa de Olha. domingo. Parabéns pela volta, um abraço Cláudia, eu estava com saudades de vocês. Que beleza. Então para Cláudia o nosso abraço fraterno aqui, né? Todos da equipe do Histórias e Memórias e fica com a gente, Cláudia. Você já ganhou um presente. <risos> já ganhou, a Cláudia. Vamos vamos dar um presente para Cláudia. Sim. A Cláudia Aí vai tá. ganhar é, uma entrada Junto com dois acompanhantes no Museu de Cera, oh, Maravilhas do Mundo só, e no Vale dos Dinossauros. Pronto, tá aí. Oh. Cláudia Primeiro, já, já foi. Cláudia era era o brinde surpresa. Era o brinde surpresa. Então, a Cláudia, que mandou o WhatsApp para nós, nós depois vamos entrar em contato com ela também. A Cláudia, com dois acompanhantes, ela pode, é, dentro aí de, de um mês, de 30 dias, então fazer um passeio gratuito nessas três maravilhas, que inclusive é um atrativo novo também de Foz Bacana. do Iguaçu, que chegou aqui em Foz, já deu certo, já tem muitos uhum. visitantes, né? é lindo, né? É lindo. Vou dar um é. bom dia especial lá pro nosso amigo Luiz Moreira, que é o administrador desse espaço fabuloso, então ela ganhou aí junto com dois acompanhantes, então, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Tá Beleza, vendo? valeu, hein? Valeu. É brinde surpresa. É que tudo na hora, no Histórias e Memórias é assim, tudo na <risos> hora. É que a mensagem hora. dela é tão bonita, né, a nossa, a nossa ouvinte de sempre. Então ela ela mereceu. Parabéns, hein, Cláudia. Temos aí mais alguma música programada? Vamos, como é que estamos? Vamos, vamos de... fazer o Márcio trabalhar ah, um pouquinho. Vamos fazer, porque ele tá aqui só no só sabendo de, de, de como é que é a árvore da, da, da família genealógica aí? A, a genealógica da família. Genealógica, então vamos lá. Elsa Soares, Aquarela Brasileira. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Vejam esta maravilha de cena. carnaval e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela passeando pelas cercanias do Amazonas conheci vastos seringais no Pará a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó Ja penso el deixar-te, que na televisió s'hibe Legal, né? Deu para relembrar os bons tempos aí da Elsa Soares, aquarela brasileira e já tá chegando o carnaval, né? Verdade. Então o pessoal já vai se aprontando, que o Brasil funciona assim, né? Aí o ano só vai começar a pegar o depois do carnaval. Aliás, o, o noticiário, né? A, a, a, o que a gente vê de telejornal, por exemplo, já tá falando só carnaval, né? Já Trível. tem cidades aí já com os, os pré-carnavalescos, os bailes pré-carnavalescos aí, estão mandando ver aí. Verdade. Verdade. Mas uma pergunta que nós não podemos deixar os nossos convidados irem embora sem responder, sem conversar com a gente, até pelas suas experiências de vida aqui. E nós falávamos no bloco anterior, antes da música, da questão também cultural da cidade de Foz do Iguaçu, né? Ainda nós temos alguns gargalos em Foz, falta algumas coisas ainda em Foz questão de um teatro, né? E questão sempre que o programa Histórias e Memórias também pergunta do museu. É, nós gostaríamos de ver, né? Implantado e funcionando na cidade de Foz do Iguaçu, um belíssimo de um museu é, que não só fosse um ponto turístico, né? Para os turistas que vêm de fora, de outras cidades, de outros países também, mas também para o próprio iguaçuense, nós que moramos aqui também, uhum. contarmos um pouquinho mais dessa história, né Rita? Verdade, verdade. Então, perguntar para os nossos convidados então de hoje, o Bordinha, Célia, se eles concordam com isso e se tem algum lugar especial da cidade que vocês gostariam de ver implantado um museu em Foz. Olha. O museu, eh em museu, eu, eu lembrei bem a semana passada eu tive lá no fórum. Cara, a gente viaja no tempo, né? Lá tem algumas algumas histórias, né, de, Exatamente. De, de, de Foz do Iguaçu. Foi e... feito ali um, um pequeno museu, né, da história ah, ali, na entrada, ali, da, um da entrada, do ali. judiciário, né, é de Foz. Muito bacana, muito legal. Fotografia então... do primeiro fórum, uhum. né, que funcionou aqui, hoje, hoje é a, a Fundação, Fundação Cultural. Que é um local ideal para para também Perfeitamente, para um museu. Perfeitamente, é um dos um, um, um locais, né, um arquitetura é é Um linda. dos locais que cairia uhum. muito bem o museu ali. Verdade. E faz falta assim, lógica, a história é vida, né? A gente tem que estar sempre lembrando eh é meu pai tem um né, acho que nem podia falar aqui, mas meu pai tem um revólver lá do meu vô que não funciona mais, <risos> né? Um 32 lá, que, que tinha na época e tal. Quantas histórias teve aquele mesmo sem atirar. É quantas sim. histórias teve aquele aquele revólver sim, lá, né? Sim. Então, assim, é, é, história é vida, né? E a gente tem que recapitular tudo isso. Quando você fez o convite pra gente vir aqui, né, então poxa, mas Sabe que a nossa história é tão interessante assim, né? Mas cada um tem uma história, cada né? Um uma cada história. um tem uma história. E, e olha, já são. tá passando quase duas horas de programa, nós não paramos de falar aqui todos os <risos> assuntos é. novos, né? É verdade. E a Célia tava preocupada que não tinha o que eu falar. Ela tava, ela não ah, já suando aqui. E, e lógico, né, a gente, como você diz, tem alguns gargalos mesmo para, E um deles é realmente o um museu, né? Eu acho importantíssimo até A nível de turismo né, As pessoas conhecerem a Sim, cidade Quantas cidades, eu fui para o Paranaguá Uma época atrás Você não pode deixar de, de, de entender Como é que aquela cidade foi importante Para o desenvolvimento do Paraná Até como uhum. referência para Sim, o presente Para entender lógico, como lógico. é Citar o presente aqui se houve uhum. Um progresso, o que que houve, o que, que foi melhor Para você entender então lógico. Eu acho que a história é referência para o presente Verdade. E outra coisa é o teatro Realmente, é, a Célia tava falando há pouco aqui que a gente adora aí no teatro, né? E uhum. não tem teatro, na verdade, não né? Tem. É, a gente sabe que eh politicamente isso aí é viável, dá para trazer um teatro para cá, comporta, né? A gente Opa. vê a, as friccionadas pelo pelo é, pelo é, por teatro, pela educação, fazendo um monte de malabarismo para poder trazer um ou outro cantor ou um outro verdade, peça, uma outra atração aqui, né? E a gente vê que o sofrimento dele e a gente vai assistir muitas vezes lá, é. baita de um show, uma coisa bacana, poder ser aberto para muito mais é gente, verdade, né? É. E verdade. Verdade. Não, não é porque não, não se divulga, não tem uma um local apropriado para fazer, a não ser uhum. um hotel ou outro. E esses hotéis acabam cobrando caro. O incentivo, viagem, então, né? Bem, o incentivo. incentivo né? Verdade. O Eu já, já falei que nesse programa, Rita já, já ouviu falar disso, em Cascavel, o ano passado, né 2015, foi inaugurado o Teatro eh, de Cascavel, um teatro maravilhoso, um teatro bonito, mas um teatro que levou 20 anos para ser construído. Então, se Foz do Iguaçu também não iniciar, <risos> não tiver um local, não tiver um projeto, não tiver Verdade. uma cobrança política, né e olha que Cascavel tem muito mais representação atividade política do que Foz pois do Iguaçu é, é, e verdade. eles levaram 20 anos para terminar o teatro. Então realmente Mas o de não, não foi uma... diferente. Toledo foi mais rapidinho. Foi mais rápido e foi é. o primeiro aqui da região, pois né? É, Toledo é. saiu é na bom, frente, né? né? Eu, eu acredito o no seguinte, um, um teatro não precisa ser muito grande, não precisa ser, né, um mega é, super. Daí, é. Espera aí, de repente sai um projeto lá que não que dá pouca gente, aí uh, os meios de comunicação começa a falar, ah, não precisava ter sido tão grande, usar, é, É, a política mesmo já começa Os políticos já começa a falar alguma coisa Mas tem que ser um teatro Tem que ser um teatro que funcional Que, que se ocupe ele direto E tem espaço para isso E eu acredito que histórias e memórias nesse ano, né, que é um ano político, ah, né, Rita, lembrar, a gente lembrar, vai cobrar né? muito mais. Vai ter eleição para prefeito, vai Sim. ter eleição para vereador, todo mundo vai querer fazer uhum. o museu, fazer o teatro, né? Todo mundo Sim, vai, né? Essas não vai ficar ideias, né? Promessas, né? né? Nós não, queremos não é garantias, podemos. né? Às vezes eles falam que a população tem a memória muito curta, né? E eu acho, eu concordo, tem. Ai. Sabe? Fica ali, ó, acredita, né? Então, a nossa. gente acredita, depois passa quatro anos uh -huh, lamentando, né? Depois uh -huh. vai relembrar tudo, esse <risos> ano é um ano de relembrar as promessas, as né? As promessas não cumpridas. E, professora Célia, qual local que a professora acha adequado? é Ficou a Fundação Cultural, só foi um exemplo, né? Sim. Teria um outro local bacana para isso? Ah, aqui embaixo um pouquinho, aqui onde onde funciona o, o Sesc, não? Foi um dos primeiros hotéis em Foz do Iguaçu. Ah, o é. Senac, é. Senac, que é, é Hotel o Cassino, Hotel Cassino, que nós falamos, o Hotel Cassino. É, é muito bacana também. Tem muita mesmo. história. É, e como é, tem. É, que, é na frente da sendo, Praça Almirante Tamandaré. Está sendo bem ocupado, na verdade. Está Foi reformado, né, alguns Sim, anos atrás. Sim, mas também bacana. É, bacana. também um espaço. Bacana. Ali funcionou a primeira rádio de Foz do Iguaçu. Foi, a Rádio Cultura. A Rádio Cultura começou dentro de um apartamento do Hotel Cassino. Até foi bom, a gente falou de Praça Almirante Tamandaré e tal, né? Aí o pessoal praça, pede muito, pedem praças, mais praças, mas eu acho que a gente tem e tem que cuidar das que tem. E Dá uma tem. olhadinha nessa na Praça Almirante Tamadaré, sim. que a gente passa diariamente por ali. Ela é belíssima. Mas e aí? E... Belíssima, mas daí e... não o, o cuidado e Exatamente. a frequência, tá sabe então, porque um... então tá abandonado. É. E tem na frente o que? A Marinha do sim, Brasil, né? Sim. Então, uh... então eu acho que antes de pedirmos mais, é, um local especial. é a gente deveria é, pensar nessa de cuidar Sabe? de cuidar as que tem né e, e outra coisa também que eu acho importante é que isso que essa parte cultural seja acessível a todos e quando a gente fala às vezes de teatro não é só para aqueles que podem não. Não. Aí não eu acho que o teatro essa parte cultural tem que ser acessível a todos uhum. Porque se né não base, não pode ser né? só para alguns não não então a gente tem que, tem que ter inclus... mais inclusiva com né tem que... É verdade é É, eu falo, ele fala em praça, daí eu já lembro da, da praça Getúlio Vargas, né, do que restou. Ali se tiver, restou o que um banquinho. <risos> uma pena, era a praça mais linda de Foz do Iguaçu. Aí agora construíram uns trens, estranho ali. Que Acabou ficar pronto nunca, nunca né? Nunca, não sei o que é aquilo é. E, e, sabe, não então, acaba, não sei não tem uma fim. outra a construção onde antigamente era era a câmara, né? Sim, que também ali se sei lá, um é troço que, estranho. Porque às vezes eles, é, começa um projeto e aí a segurança eh aí o local começa a não ficar não tem segurança, uhum. o pessoal começa não, não a certo. frequentar mais. Verdade. Então, Então, tem que ser acessível, tem que ter segurança. Tem que ter. Porque precisa disso na cidade, né? Porque ter outras opções para poder sair, para poder se divertir Sim, com bacana. a família. Sim, bacana. Sim, são muita, tem várias ideias geniais, todas muito bonitas, mas antes de passarmos, dermos e de darmos esse passo enorme, vamos procurar cuidar o que a gente tem. Perfeito. Como, tipo assim, Concordo a gente tem um assim. pouco mais de segurança, o batalhão, né? O batalhão tá bem localizado ali. Deixa ele quietinho ali, porque ele ainda cuida da gente. Esse é. ano o carnaval vai ser lá no Chahua. Não vai mais Foi ser decidido, ali. Foi na... decidido, é, é? o carnaval vai ser no, no Chahua, que eu acho muito bom também, porque sim, é sim. uma área já... Tá, não tá fechando pública, nada, não, não fecha a avenida, Não atrapalha né? o trânsito, bem, né? Não, não interfere ali no, no dia a dia das pessoas. É inter... acessível. E bastante repelente aí, né? Aproveita. É, exatamente. Cuidado da <risos> dengue. Cuidado da dengue. Deus e, me livre. E e que o prefeito, né, nós temos uma gravação com o prefeito Rene Pereira, ele esteve aqui no programa Front, né, no no fim do ano passado. E ele colocou para nós aqui que é, que os órgãos da prefeitura os departamentos estão sendo né transferidos para o prédio novo ali da, da JK né prédio onde era Mar, do, do Bordinha, né uhum. onde era a prefeitura tá passando para lá várias é, todos os departamentos secretarias estão indo para aquele prédio imensa prefeitura alugou aquele prédio né para juntar todos é, esses órgãos e muitos prédios públicos vão ficar É, desativados aqui em Foz. O mesmo prédio da prefeitura atual, uhum. que é um prédio histórico, né, ali e do lado lindo, da igreja, né? Muito Matriz de, de de Foz e, e do Iguaçu. E no nosso Sul. centrinho, né, é, no nosso Pegurar, centrinho, centrinho, do lado da Fundação é. Cultural, é. quando a gente tá falando em, em é, museu, né? Você viu uhum. que a gente falou sempre os mesmos Sim, locais, Sim, que é o nosso quase, centro né? histórico é, só sobrou aquilo numa ali, esquina, prefeitura é. na outra praça a na frente. A praça. Praça um pouquinho mais pra baixo, uma quadra, mais ou menos. Isso Do aí. outro lado da praça, um prédio imóvel também. Parado, Bonito, que... parado ali, onde era a secretaria de... Almoxarifado, um alguma ah, coisa da prefeitura é, Prédio ali Provopar, né? Provopar, Secretaria Verdade. de Assistência Social Ao lado Onde era a Polícia Federal, Banco do Brasil Ministério, Ministério do, Brasil, do Trabalho Ministério do, do Trabalho, é, é. prédios é. E, Pelo que me parece, é um museu tem que estar Nesse lugar mesmo O lugar mais antigo da cidade A cidade começou Perfeito. ao redor Da primeira igreja é. Que é São João Batista Então nada mais justo que ali, né? Então, mas um prédio antigo, não alguma coisa estranha. E um dos locais também é bom a gente lembrado Dona Rita. Hum. O ano passado nós falamos no prédio da Caixa Econômica Federal, verdade, veja que é, foi é, destinado para unir-la, agora unir-la no final do ano devolveu o prédio verdade. porque não tem condições mais de arcar com as despesas. Porque ela e vai ficar lá na Uniamérica, no Diário da Uniamérica. Né? Na mas Uniamérica, então lá. outro prédio também que apesar de não ser tão antigo, mas uhum. está ali à disposição comporta. também, comporta bastante no centro da cidade, é o Antiga Caixa Econômica Verdade. Federal. O problema ali, Jorge, é que é o prédio da Caixa Econômica, né? E me parece que o aluguel é muito caro, é 30 e poucos mil reais por mês. Eu então, acho que a manutenção que... daquele tem espaço, que... né? Então, eu acredito acaba, que a Caixa acaba poderia... Acaba um pouco as coisas, né? É, Porque... Eu acredito que é um imóvel que poderia passar para o poder público, um municipal, né? O certo seria mas, isso. Sim, mas, sim. A Prefeitura assumir sim. e fazer ali, manter uma boa destinação daquele espaço. Eu acho que só falta um pouquinho de vontade política aí para isso acontecer. Perfeito. É. Parar um pouco de... Vamos fazer reunião para isso, vamos fazer reunião para tomar café. Isso. Vamos fazer reunião para decidir. Já dar assinatura ali é. legal e pronto, né? Eu acho que quando a... Muita reunião. É quando a população quer... Uhum. Tem certeza que consegue. Consegue, né? A gente tá querendo o bem da cidade, a cidade linda. Acabou, eu vou chorar. Acabou, velho. Primeiro programa do ano passou assim rapidinho, que passou, Rita, gente ainda. Então, tem algum recado aí para semana? Rita, tudo bem? Ah, ela vai levar os dois netinhos. A Cláudia vai com os dois netinhos no, no presente que ganhou do Histórias e Memórias. Maravilha, Viu? tá bom, bom, divertimento, lá é, pra bom divertimento a gente vai passar já amanhã é, as informações dela que a Luciana está trabalhando aqui a partir de, de amanhã, vai entrar em contato né vamos agendar o passeio é importante ela saber que vai ser agendado o passeio uhum. e ela aí pode levar lá o, os netinhos dela sem problema, que eu queria já agradecer aqui de pronto então esse casal super bacana amigo da gente, simpático maravilhoso o Valdemir, Carlos Burdín, a Celi Inês Burdim por ter ficado com a gente aqui nesse período das 10 ao meio-dia ao vivo. Lembrando Rita que esse programa vai estar disponível aí durante a semana já na nossa página da internet. É convicção. Bacana. Você. Bacana. Então eu vou deixando o meu tchau tchau aqui, né? Cheio de bençãos para todos nós. E nos vemos no domingo que vem, se Deus quiser. Obrigada, professora Célia. Obrigada, Burdinho. ia falar bordinho é um vou dizer Burdinho. <risos> então, muito obrigada. Se você quiser usar o microfone, Burdinho, fica à vontade. Eu, eu... Ah, foi, foi, foi um prazer da gente estar aqui, poder lembrar um pouco da nossa história é, e passar para os ouvintes aí alguma coisa bacana. Né? Eu acho que é, a minha história pode ser encontrada com a história de outras pessoas. né E uhum. o programa tá de parabéns por essa esse resgate né da nossa história muito obrigado pela oportunidade é, foi bom relembrar agradecer a transamérica também porque por ser o primeiro programa do ano né e a programa gente está participando <risos> a gente agradece o convite foi assim é, a gente não, não tinha muita experiência nunca tivemos né a sua mão mas graças a Deus foi tão rápido que verdade funciona bom funcionou né? muito bem obrigado uma boa semana a todos Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.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 A Transamérica acabou de apresentar histórias e memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.